Тихий колись таємничу морду зробив і розказав, як директор із воєнрокому двох у директорському кабінеті нажлуктилися дорогого коньяку, причому не нашого, бо мамка тихого сама пляшки з-під дверей кабінету забирала, думала здати та не прийняли. Вона потім у ті пляшки з пробками, що закручуються, олію на базарі купляла. Чого мене на це все потягло? Ага, згадав. Мушу ж я пояснити, куди саме ми всі у трьох побігли, коли нас так ганебно з класу вигнали. Ясний перець на спорткомплекс». Він хоч і ніколи не був добудований, але його тільки так і називали. Відсапалися тільки тоді, коли забігли у прийомну, призначену для дверей, і пробігли далі у глибне добудове. Чому саме сюди прибігли, теж неясно. Ноги понесли, іншого пристойного сховку на всьому районі не було. Хоча усім це місце відоме, але парк культури теж один на весь ніжен, і народ туди ходить гуляти, бо більше нема куди». Хочеш когось знайти на вихідні у місті ввечері, паняю парк ближче до дискотеки. Хочеш якогось придурка у нашому районі здибати, тут рано чи пізно здибаєш. Сюди уся блатота підтягується в певний час, в таку годину у спорткомплексі нікого нема. Ну, хіба хтось із старшокласників математику прогулює і курить. Але нам пощастило. Сьогодні вся недобудова була порожня. Навіть бичків свіжих не валялося. Це я мимоволі зафіксував. Заєць кинув портфель на землю і з усього маху гепнувся на нього своїм худим задом. Вайлувати її товстенький свиня перекинув шлейку сумки через голову і почепив так, як революційні матроси в кіно чіпляли... Патрон Таші, після чого притулився спиною до брудної цигляної стіни. Я присів на цеглину, портфеля примостив поруч, звів очі догори й побачив блакитне небо, по якому пливли благенькі білі хмаринки. Якийсь час ми всі троє мовчали. Першим не витримав заєць якого ти хріна, тихий, за всі мало монувся. Сидів би собі, тепер проблеми. Та, ну, проблеми. Свиня сплюнув собі під ноги, не дивлячись на нас. Проблеми не в мене. Е, що вони вам зроблять? Хто? Кіню пальто. Чекіст та інше кодло. Що вони нам зроблять? «Тут тиждень до кінця лишився, вони нам погану поведінку запишуть, чи на другий рік у восьмому класі лишать. Не буває такого». І, помовчавши, додав, «Мені матушка казала, так що тут усе чіки-піки не бздіть. Чекістові теж повидрягуватися треба. Ти про інше нахрен думай». Та ясно, промимрив Заяць, хоча я прекрасно розумів. Нічого йому не ясно. Він серед нас був найбільшим тугодумом. Це при тому, що ні я, ні Тихий не відрізнялися швидкістю реакції та оригінальністю думок. Хулі тобі ясно, Юрець, свиня знову. Плюнув і тепер уже подивився спочатку на зайця, потім на мене. І на мені свій погляд затримав. Чекіст фігня, біологиня, проститутка, школа до жопи. Саню тепер, якщо не Рудик дістав, то стародуб це точно. І якщо Рудик просто відмахає хорошо, то стародуб приб'є. А заодно й тебе, придурка, мене за що? Щиро здивувався Заєць. Його ж це я, мавпа, вдарив, ну, типу вдарив. Сам те мавпа вирвалося в мене. Чомусь саме зараз мені не хотілося чути шкільне прізвисько, хоча зазвичай я був до нього байдужий. «Я не мавпа, я Заєць, і це так гордо прозвучало». Так пишався Юрко Литовченко своєю кликухою, що я, не дивлячись на всю серйозність моменту, не стрімався і несподівано для себе зареготав. Мій регіт лоною відбився у цегляних стінах без даху, передався свині, наче бацила грипу, він так само почав виржати, а зайце сидів і дивився на нас неначе на ідіотів. Потім неквапно підвівся, наблизився до свині, нахилився, простяг руку і раптово смикнув його зігнутим гачком вказівним та середнім, пальцями за підборіддя, просто під нижню щелепу. Свиня захлинувся сміхом, смикнувся, витріщився на зайця, покрутив пальцем біля скроні. «Ти чого? Зовсім того!» саєчку за переляк переможно, промовив заєць і повторив – Маневр свиня відклеївся від стіни і посунув на нього, але заєць затявся, вигукнув за невічливість, відважив тому третю сайку і вже готовий був дати за непідтирання. Та я схопив його за руку, розвернув до себе, крикнув просто в очі, ти зовсім забурів, мудак. Тим часом свиня миттєво заспокоївся, замислено провів собі рукою по підборіддю, якось по-дитячому запитав. «От нахуя ти це зробив? А чого ти ржеш, наче мішком прибитий? Ні, ти можеш нормально пояснити, для чого ти це тільки що зробив». Я дивився на них і не розумів, що саме відбувається. Тепер би якийсь розумний дядя сказав, запізніла реакція на стрес чи ще щось у такому ж дусі. Тільки мені зовсім не до їхніх стресів було. Бо як не крути, а вбивати стародуб і Рудик справді будуть у першу чергу мене. Рудика я при всьому класі не послухався, а на стародуба взагалі руку підняв. При усіх Саня Макогон, Маупа, Макака, Бібізяна, чи як там ще один із трьох офіційних чмошників у класі, торкнувся рукою самого стародоба, грізного стародуба теоретично цю партію виграв рудик головного ворога принижено. Тільки й сам Рудик не на висоті опинився. Раз так, то в них є можливість на якийсь час укласти перемир'я, аби відловити мене, якщо не убити, то покалічити сто подів. І не думайте, що я перебільшую. Усе дуже серйозно».